אוקיי, okay, אז... ממועדון בריאות של ה... כן, אנחנו נתחיל את השיעור הש שלנו. תודה רבה. מסיימת. השאלה היא הראשונה שאנחנו נעלה עליה היום. האם יש לכל אדם מלאך משלו? מה דעתכם? למשל, אם הייתי שואל את עדן, עדן, האם יש לך מלאך משלו? כן, אני חושבת, יש. אוקיי. מה את אומרת? את לא יודעת, כן? לא יודעת. מה את אומרת, בלה? כן. מה את אומרת, דורה? אוקיי, אנחנו נבדוק את השאלה הזאת מהכתובים, כי באמת הדעה שלנו יכולה להיות יותר מאוד מעניינת, אבל בואו נראה באמת מה הכתובים אומרים על כך. והאם באמת יש לכל אדם מלאך משלו, או שמה אנחנו יכולים למצוא בעצם? הוא עוזר לי לפעול אבל הוא אישי שלך, רק שלך. הבנתי, בסדר. אז בואו נפתח במתי, פרק 18, פסוק 10. מתי 18, 10. מתי 18 20. זה י"ח, אוקיי? פסוק 10. אנחנו קוראים. היזהרו. שלא תבוזו לאחד הקטנים האלה. הרי אני אומר לכם, כי המלאכים שלהם בשמיים רואים תמיד את פני אבי שבשמיים. אוקיי, אנחנו רואים פה בפסוק הזה, דבר מאוד מעניין, שלקטנים האלה יש מלאכים בשמיים. אוקיי, זה באמת יכול להוביל אותנו לקראת מסקנה שלקטנים, זאת אומרת לתלמידים, יש מלאכים בשמיים. השאלה היא, האם זה מחייב שהמלאכים שלהם בעצם הם מלאכים אישיים? שזה לא יוצא מתוך הפסוק הזה. יכול להיות שהמלאכים שבשמיים הם מלאכים של כל הקטנים האלה, זאת אומרת לא אחד לאחד, זה מה שאנחנו קוראים בפסוק הזה, שבעצם המלאכים שלהם רואים תמיד את פני האף שבשמיים. התנ״ך, לפי מה שאנחנו רואים עד עכשיו, יכול לומר לנו שבעצם לכל אדם יש מלאך. אבל אם אנחנו נמשיך לקרוא, אם נפתח את תהילים 91, בוא נקרא תהילים 91, פסוק 11, תהילים 91-11, פסוק מאוד ידוע. צדיק, צדיק א', אוקיי? Okay. מה כתוב? כמה מלאכים ישמרו עליך, ועל מי עליך? כי מלאכיו יצווה לך לשומרך בכל דרכיך. אנחנו בעצם רואים שיש כאן צורת רבים של המלאכים של מי? המלאכים, כן, מלאכי אלוהים, הוא מצווה להם, לא כתוב כי מלאכו יצווה לך. מי ששומר על בני עמו של אלוהים, הם המלאכים של אלוהים, זה מה שאנחנו קוראים. שמדובר בלשון יחיד למלאך, הוא זה בעצם ששומר על מאמינים. תשימו לב, בתהילים 34, תהילים 34, זאת אומרת, ל"ד, תהילים ל"ד, פסוק שמונה. כתוב, הנה זה מלאך אחד, נכון? חונה מלאך אדוני סביב ליראיו. לי... לי... Yes. עכשיו כמה uh, בעצם אנשים הם uh, נתונים תחת ההשגחה של המלאך הזה? כל אלו שיראים את אלוהים. זאת אומרת המלאך הזה הוא לא מלאך אישי, הוא מלאך אדוני, ועל מי הוא שומר? על כל uh, האנשים שהם בעצם יראים את אלוהים. אנחנו עד עכשיו לא פגשנו צורה של מלאך מסוים שדואג לאדם אחד. ראינו צורת רבים של מלאכים שדואגת ליחיד, וראינו צורת אה, אה, יחיד של מלאכים שדואגים לרבים, אוקיי? עוד לא ראינו בפסוקים צורת יחיד של מלאך שדואג ליחיד. לא, עוד לא ראינו את זה. שימו ידוע בספר מלאכים ספר מלכים ב', אנחנו קוראים בפרק 6, גם סיפור ידוע ונחמד. פסוקים 11 עד 17, אוקיי? שימו לב, זוכרים את הסיפור שמלך ארם לא הבין איך זה יכול להיות שתמיד מלך ישראל יודע? 6, כן, 6. מלך ארם רצה לתפוס את הנביא אלישע. הוא שלח את הצבא שלו, והם הקיפו את אלישע הנביא, והנער שלו שאל אותו, אוקיי, באו, שאל אותו, מה נעשה, נכון? מה זה? היכן נעשה. כן, היכן נעשה. מה אנחנו נעשה? פסוק חמש עשרה, נכון. וישכם ישרת איש האלוהים לקום, ויצא, והנה חיל סובב את העיר וסוס ורחב, ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, היכן נעשה? ויאמר אל תירא כי רבים אשר איתנו מאשר אותם, תשימו לב מי משגיח פה על אלישע ועל הנער שלו, האם המלאך האישי של אלישע ירד לשמור עליו? לא. אנחנו רואים פה את המלאכים של אלוהים רבים מאוד סובבים, ממש חונה מלאך אדוני סביב ליריעה, נכון? זהו. הקריירה הזו שהוא מפסיק לעבוד, כולם יודעים. אבל באמצע הלילה כש... זה ממש רעידת אדמה. אני קופצת ממך. אז תשימו לב, הנה, גם במקרה הזה, אנחנו רואים שיש רבים מלאכים סביב לאלישע, אבל השאלה היא כזאת, אשאל אותכם שאלה, תגידו, כמה מלאכים אלוהים צריך כדי להגן על אלישה מהצבא של הארמים, לדעתכם? נגיד, אם היו שלושה מלאכים, האם הצבא של, של הארם היה מנצח אותם? כן? לא. אם היה מלאך אחד? גם, גם לא. אוקיי, אז אנחנו רואים שלכמויות של, של המלאכים בעצם, דווקא אם יש uh, מעט אנשים, אם יש בן אדם אחד, או אם יש הרבה אנשים, uh, המטאפורה היא כזאת, המלאכים של אלוהים הם ששומרים עלינו. כי לאלוהים אין בעיה לשלוח את המלאך האישי, אם היה אחד כזה של אלישה לשמור עליו, נכון? והמלאך האישי של המשרת של אלישע, גם עליו הוא היה שומר. הוא היה עומד לידם, והצבא של ארם לא היה יכול לנצח אותם. למה? כי יש להם מלאכים אישיים. אבל אנחנו לא רואים את זה פה בסיפור הזה. מכיוון שהמלאכים של אלישה, המלאך, סליחה, של אלישע, ושל משרת אלישע, היו יכולים להגיד... בואו לעזור לנו, נגיד לא, מה פתאום, זה הבן אדם שלכם, אם זה היה בן אדם שלי, אני הייתי שומר עליו, אבל זה אלישע, אתה מלאך שלו, אתה תלך לשמור עליו, נכון <אז> <אז> או לא? זה מלאך אישי שלו. מה זה אומר מלאך אישי שלו? ומה קורה למלאך אחרי שהבן אדם מת? הוא הופך להיות מלאך אישי של מישהו אחר? ואיך הוא לא הצליח לשמור עליו? אוקיי? <אז> אוקיי, בן אדם, מלאך, אוקיי, נכשל בתפקידו. למה הוא התקשר בתפקידו? נכשל בתפקידו. הוא היה צריך לשמור עליו. אז מה, זה לא אומר שום דבר. לא, אבל למה הוא נהרג בגיל 20? ולא בגיל 40. מה זה? היה אלוהים. זה לא היה רצון אלוהים. לא, לא, אני רק רוצה לחדד את זה, שאין למלאכים תפקיד שהם מקבלים ברגע שאדם נולד לשמור עליו. זאת אמונה מאוד פופולרית שאין לה אחיזה בכתובים בכלל. למה? היא נובעת מאמונה של מיוחדות של אדם. Humanism. האדם הוא המרכז ו, ובעצם האדם עצמו הוא כל כך חשוב שיש לו מלאך משלו. אוקיי? הכתובים עצמם לא, לא תומכים בזה שלאדם יש מלאך משלו ששומר עליו. אוקיי? ביהדות זה רווח לדוגמה שיש מלאך טוב ומלאך רע שמלווים את האדם כל ימי חייו המלאך הטוב מדבר אליו טובות והמלאך הרע מדבר אליו לעשות דברים רעים זאת אומרת מלחמה אנחנו אה, לא מייחסים לזה תכונות של מלאך טוב או רע. יש לכל מיני אדם מלאך רע אחד איך קוראים לו? לא? נכון אבל כמובן שלשטן יש לו מספיק אנשים, לא אנשים סליחה, גם אנשים לצערנו, אבל כוחות אפלים משדים שהם עוזרים לו במלאכה. Mm -hmm. אבל כשאנחנו קוראים בכתובים, לדוגמה, כתוב כי מלאכיו יצווה לך, נכון? לשומרך בכל זרחיך פן תיגוף באבן רגלך, כי מלאכיו, אתם זוכרים שישוע היה במדבר? זה מה שהשטן אמר לו. השטן לא אמר לישוע לי המלאך שלך, <תאז> האישי שלך, ישמור עליך. <תאז> הוא אמר מלאכיו יצווה לך. <תאז> נכון, לא, אני רק לקחתי את זה בהקשר לישוע. <תאז> אנחנו רואים את זה במובן של שמירה של אלוהים. המלאכים הם עושי דברו של אלוהים. הם שומרים על העם של אלוהים באופן כללי, לא באופן ספציפי כל מלאך. לאדם מסוים. אין, אין, הכתובים לא מראים את זה, אין שום מקום בכתובים, ש, ואני בדקתי את זה בקשר לבילה מלאכים, אין מלאך שהוא בעצם אין, קיבל משימה להיות עם בן אדם אחד, לשמור רק עליו. זאת, זאת לא אמונה שיוצאת מהכתובים. אז אני מצטער לאכזב את כל אחד מכם. אבל יותר אתם יכולים להתנחם בעובדה בסיפור של אלישה, שכשיש לכם בעיות בחיים, כמה מלאכים? נעשה יותר טוב ממלאך אחד. לא שזה משנה, כי אנחנו כבר אמרנו שגם אם זה מלאך אחד, הצבא לא יכול לנצח אותו. זה לא אנוש נגד כוחות אלוהים. כנראה כשהצבא הרעה עולה, חזקה מטעם הלחימה. סליחה? כי הסבבה שלי היה נגד אלישע, אז איתם גם היו מלאכים. יכול להיות, אבל זה התנ״ך, הוא לא מדבר על זה. אם אתם תקחו למשל את הסיפור בבראשית פרק 19, אתם זוכרים את הסיפור על כמה מלאכים היו צריכים כדי להשמיד את סדום ועמורה. בסך הכל שניים, שאלוהים המטיר מהשמיים על סדום ועמורה, שני מלאכים בסך הכל היו שם. אומנם הם לא בעצמם השמידו את סדום ועמורה, אבל uh, כשהם קיבלו את המשימה ללכת לסדום ועמורה, לא <אז> היו הרבה מלאכים שהצטרפו אליהם, הם היו רק שניים. ואתם זוכרים מה קרה לאנשים שניסו לשבור את הדלת? מה המלאכים עשו להם? <אז> לא <אז> סנוורו <אז> אותם, <אז> היכו אותם בסנוורים. <אז> <אז> לא, לא, זה יש הבדל גדול מאוד. <אז> לא. <אז> סנוורו אותם זה לשים אור למישהו בפנים, זה לסנוור אותו. אוקיי, עם פנס בחושך. אבל להכות מישהו בסנוורים, במובן התנכי, זה לגרום לו לעיוורון אה, רוחני. הוא, הוא הולך, אבל הוא לא יודע לאן הוא הולך. הוא חושב שהוא הולך למקום. אתם רוצים לראות איפה זה כתוב? אה, דווקא, דווקא... אה, הנה, בסיפור של אלישע, פסוק י"ח, וירדו אליו הארמים, אוקיי? והתפלל אלישע על אדוני ויאמר, מה הוא מבקש? הכנה את הגוי הזה בסנוורים, ויקם בסנוורים כדבר אלישע, אבל הם לא הפכו להיות עברים. ויאמר אליהם אלישע, לא זה הדרך, ולא זו העיר, לכו אחריי, מה הוא אומר להם? הוא לא אומר להם בואו אני אקח אתכם ביד, נכון? הם הולכים אחריו. לכו אחריי והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשו, ויולך אותם שומרונה, אוקיי? ויהי כבואם שומרון, ויאמר אלישע, אדוני, מה הוא אומר לו? לעשות להם מה שהוא ביקש ממנו לעשות למי? לנער שלו, את זוכרת מה הוא ביקש לעשות לנער? לפקוח את העיניים של הנער, גם פה. Mm -hmm. הוא אומר לאלוהים אותו דבר, תפתח להם את העיניים, שיראו איפה הם נמצאים. Mm -hmm. למרות שהם לא עיוורים, הם עיוורים רוחנית. Mm -hmm. אז המלאכים, מה שהם בעצם עשו, היכו את האנשים מחוץ לדלת בסנוורים, והם לא יכלו למצוא את הדלת הנכונה. Mm -hmm. למרות שהם mm -hmm. מי המלאכים? Okay. זה אומר okay. שהם היו... Okay. לא. Okay. יכול להיות, אז לא. אנחנו עכשיו נטעה בדמיון שלנו, בוא נגיד לא, מה נשאר. לא, אבל אי אפשר, אפשר להגיד שלא היו, אבל אפשר להגיד אם לא כתוב, אז לא. מה, אבל לא, אבל גם לא בכל סיפור, בטח שאני אומר, תקשיבי, אם התנ״ך לא אומר לנו שהיו, אז אנחנו מסתפקים במספר שהוא אמר שכן היו. Yes. אם yes. הוא yes. אמר yes. שהיו שתיים, אני לא צריך להגיד, רגע, אולי היו ארבעה, אולי היו שמונים, אולי היו ארבעה מאות. אולי היו אלפיים, אבל בשביל מה המילה הזאת בכלל, למה אולי, מה זה נותן לך? כי אמרת רק שתיים. כי זה מה שכתוב. כתוב שתיים, לא כתוב רק שתיים, אוקיי בסדר. רק שתיים או כתוב שתיים, זה אותו דבר. שתיים, אני חושבת, זה מינימום. אבל מה, השתיים זה מינימום? ואם זה אחד? למה? אחד זה קשה. אחד למלאך זה קשה? כן. וואו, היום השיעור שלנו מאוד מעניין, בואו נראה למה. לא, לא, אני רוצה ש... דרך אגב, כל מה שאתם אומרים, כדי שהשיעור הזה באמת יהיה יעיל, אני מבקש להוציא את זה מהכתובים. כי אם זה לא כתוב בכתובים, זה יכול להיות סיפור גם של פועדות, וגם אנחנו מאוד נהנים ממנו, נכון או לא? קודם כל המלאכות נאמר מינימום. למה מינימום? בגלל שזה מה שכתוב שם שתיים. לא, לא. כשאת אומרת מינימום, בעצם מה שאת מתכוונת זה שאם היה פחות משניים, אז זה לא היה הולך כמו שצריך. אני אומרת שהם הלכו שתיים, שאנחנו יודעים שהם היו שתיים על הבטוח. אז על הבטוח הם אם היו עוד לא יודעים, לא יודעים. אין בעיה. ככה הוא את המלאכים שלו. גם כשהם באו לאברהם הם היו שתיים, פלוס... פלוס אוקיי. וכמה, לא, אולי יהיו יותר? אולי. אוקיי. אנה, אני רוצה שתשתי קצת מים, כי נראה לי שאנחנו לא נגיע רבות ככה. לא, דיברי איתנו. תגידי לה משהו, תעשי לי טובה. נכון, נכון, בשביל מה? תקשיבי, אני כן יודע, כי כתוב. כתוב שיש שתיים. אז זה מספיק לי, אם כתוב yes. שהיו שניים, yes. בשבילי yes. היו שניים, ולא, yes. ואני לא צריך להגיד אולי היו שלושים. Yes. Yes. Okay. כן, אבל אתה מסכים שאולי היו no, שניים. לא, אני Lama? לא מסכים. למה? מכיוון yes. שלא כתוב. Yes. ואני לא שוגה בדמיונות שווא. כי בשבילי זה לא משנה אם היו שניים, אם היה כתוב ארבע, אז הייתי אומר היו ארבע, אם היה כתוב היה 8, אז הייתי אומר היו שמונה, ולא הייתי אומר אולי היו שלושים. אז אתם מסכימים? אז בואו נתקדם טיפה, כי אנחנו לא יכולים להגיע רחוק ככה עם עצמם. אנא, אני באמת מעריך את הכנות שלך, אבל אנחנו לא נתקדם הלאה אם אנחנו ניתקע במקום הזה של ה... דרך אגב, אני חושב שבסיפור הזה כבר הגענו לסוף דבר. לא? אוקיי, שאלה בקשר למלאכים. כן, כמו שישועה שאלה את המינים שלו שתיים שתיים, ואת המלאכים שלו שתיים שתיים, אומר לדניאל הגיע מלאכ אחד, אבל המהלך שדיבר איתך היה מהלך אחד, אבל זה לא אומר שלא נכתוב שם מאוד מלכים. אני לא אומרת שזה כתוב או שזה היה בהכרח, אבל זה מה השאלה? אני, לא אני צריך לשמוע סימן שאלה. מה השאלה? יכול להיות שזה היה. אוקיי. Okay. Okay. Yeah. אני לא מסכים. למה? No. מכיוון שלא כתוב. אבל גם לא כתוב שלא היה. תראי, אם זה עושה לך טוב, לחשוב שהיו יותר מהלכים, אין לי בעיה עם <תראי> זה, זה לא חטא לא לחשוב לא ככה. <תראי> בסדר, <תראי> את אומרת, אבל אני, מותר לי לק, לק, לק, להביע את דעתי האישית, שאני נוטה לקבל יותר את מה שכתוב, מאשר את הדמיון שלי. אבל <תראי> זה, זה <הכל>. דעתך <תראי> אישית. <תראי> <תראי> לא, לא, זאת לא דעתי אישית, זה דעת הכתובים. בדיוק, אבל זה מה שאני אומרת, שאנחנו, גם מקובלת שהיה מלך אחד אצל דניאל, שדיבר איתו. זה רק מלאך אחד דיבר איתו, אבל זה לא אומר שלא נכנסו. יש לי שאלה, למה זה חשוב לך שיהיו יותר ממלאך? לא חשוב לי, אני אומרת... אז זה לא מוביל אותנו לשום דבר, מכיוון שאת לא יוצאת בשכרך. זאת אומרת, השכר שלך הוא פה, זה לא משנה אם היה מלאך אחד או שלוש מאות. את במילא, מהסיפור עצמו, אנחנו לא לוקחים, כמות המלאכים היא לא רלוונטית לסיפור, נכון? זאת אומרת, אם זה היה אחד, שתיים, שלוש, ארבע או שמונה, לא משנה את הסיפור עצמו שהוא הנקודה. יפה, אז לכן אין לי בעיה עם זה, אם את רוצה לחשוב שהיו יותר, את יכולה לחשוב. שאולי מותר. <laughs> מותר לך לחשוב, כי זה, זה מראה שאת uh, מוח <laughs> חוקר. טוב שאת חושבת. זה טוב שאת חושבת, <laughs> אבל אני במקומך, אני לא הייתי מתעכב על פרטים לא חשובים כאלה, כי זה סתם לוקח אנרגיה <laughs> וזמן, <וזה> ממשהו <laughs> שהוא לא רלוונטי לסיפור עצמו. ואם <laughs> אלוהים אמר שניים, בשביל זה מספיק לי, לא, זה לא משנה גם אם <laughs> היו ארבע <laughs> או שמונה. <8. laughs> אוקיי, אז אפשר להתקדם? את רוצה להתעכב עוד קצת על השאלה הזאת? אוקיי, בסדר. זה לגבי השיעור על המלאכים. יש לך עוד שאלה שאת רוצה לענות? לא הסיפור הזה, שאלה שקשורה למלאכים? לא, לא. לשאלות והתשובות שאת... יש לי, אבל... אוקיי, בסדר. אז בואו נעשה פה הפסקה שנייה בסיפור הזה.